Ляпасами по сідницях. Про мертвих дітей, янголів та нашу незагайну смерть того вечора він вирішив не теревенити. Більш за все я боюся, що мене коли-небудь помітять янголи. Вони миттєво знищать мене. Розмірковувати вони не будуть, вони не надаватимуть мені останнього слова, вони знищать мене, тому що я розгадала їхню таємницю. Вони – злі померлі діти, діти, яких забрали всі забавки. Інколи мені здається, що найжахливіше страховисько шукає мене, полює на мене. Це дощ, який замість краплин кидає на землю пружні м'ячі. М'ячі, якими граються янголи. Вони ж бурляють їх у мене. Граються в п'ять імен. Пам'ятаєш таку гру? Ти відбиваєш м'яча долоною, приказуючи. Я знаю п'ять дівочих імен. Світлана – раз, Олена – два, Оксана – три, Катруся – чотири, Христина – п'ять. Не переводиш подих, продовжуєш. Я знаю п'ять хлопчачих імен. Сергійко – раз, Андрійко – два, Микола – три, Павло – 4, Володимир – п'ять. Я знаю п'ять міст. Київ – раз, Львів – два, Івано-Франківськ – три, Чернівці – чотири, Тернопіль – 5. Я знаю п'ять диких тварин. Тигр – раз, Лев – два, Вовк – три, Лисиця – чотири. Вепер – 5. Я знаю 5 домашніх тварин. Елька обіймає мене. Міра, тихіше, гамуйся, будь ласка. Міро, заспокойся. Все минеться. Я починаю скилити. Потроху, не голосно. Ці діти стільки всього знають по п'ять. Для них не проблема загадувати нові й нові теми, бити, бити мене по потилиці наповненими дощовою водою м'ячами. Я знаю п'ять людських почуттів. Кохання – раз, довіра – два, ненависть – три, невпевненість – чотири, страх – п'ять. Коло замкнулося. Ріка гойдає мене на стільці, наче дитину в колисці. Дивно, як я досі не впала. Знаєш, я тут подумала, каже вона, прислухаючись, чи припинила я скигати. Виходить, що найбільший мій страх – це товста тітка, яка тихо їде за мною на велосипеді вночі на цвинтарі і насвистує похоронний марш. Спочатку ми разом вирощимо, а потім відверто регочемо. Крізь сміх та сльози я помічаю, що сьогодні був день відкриттів. «Ех, люблю відкриття», – продовжує мою думку словами з рекламного ролика «Горілки Мягков Еріка». У неї виходить дуже смішно, така сама інтонація, як і героя ролика. Ми заходимося в новому нападі Реготу. Дві баби вдома, а жерти нема що. Цей голос розігнав наш сміх. Сміх розвіявся по кухні. Так річкові мальки кидаються в різнобіч від ноги людини, яка несподівано занурюється в їхню зграйку. А вже ж це був рудий. А рудий завжди поводиться, як рудий. Така стала натура. Частина сьома. Дещо про рудого. Вчора я остаточно зрозумів, що з рудим треба щось робити. Я не маю на увазі, що його варто було б залити, наприклад, бетоном, хоча... Він непередбачувана та небезпечна людина, зовсім безгальма не керована. А я навіть не знаю, як його ім'я. Я, я врешті-решт, беззахисна дівчина, яка має право знати, з ким вона ділить помешкання, з ким вона живе в одній хаті.